Sziasztok, Freddy vagyok, ez meg egy filmbarátok audio kommentár, szóló kiadás, csak én fogok beszélni, és ennek egyszerű oka van. Gergő nagyon, nagyon ragaszkodott hozzá, hogy beszéljünk a 365 nap című filmről, mert olyan szuperlatívuszokban fikázta ezt a filmet, Ö Nyilván sokszor mondja a filmekre, hogy ez nézhetetlen, stb. De azért nála is elég ritka, hogy egy pontot adna egy filmre, és pontosan ez történt, és teljesen kikelt magából, hogy ez milyen pusztító ez a film. És mondtam, hogy há, akkor nézzük meg audiokontárba, és mondja, hogy nem, nem, nem, ez, ez nagyon feszengős lenne, mert tele van szexjelnettel, stb. És hát nem, nem volt kedve hozzá. Úgy voltam vele, hogy oké, okay, a mai szabad estém, egyedül vagyok otthon, befejeztem a munkát, elmosogattam, bevásároltam, és megvacsoráztam, úgyhogy akkor nézzük meg ezt a lengyel csodát, amit mindenki egyöntetően utál. 3,3-on áll, és gyakorlatilag ilyen közröhely tárgya, hogy valami lengyel szürke 50 árnyalata, vagy nem tudom, semmit nem tudok erről a filmről, tényleg csak azt, hogy által borzasztó. Úgyhogy akkor, ha már megnézem, akkor kezdek is vele valamit, és azáltal, hogy ez általán ennyire rossz, az ember ilyenkor azért hajlamos bele-beletekerni, így viszont teljesen csak a filmre koncentrálhatok, mert az audiokumentár miatt nem piszkálhatok bele, úgyhogy így lesz fair teljesen szétszedni ezt a filmet, bár ki tudja, lehet, hogy tökre tetszeni fog, <gül> nem tudom. Tényleg semmit nem tudok erről a filmről, úgyhogy hát Netflixen fenn van, ö, én is hamarosan el fogom indítani, és akkor velem együtt megnézhetitek. Hát nem csodálatos program, ez gyerekek. Egy óra, úristen, egy óra 53 perc, 57 másodperc. Az itt hogy az ilyen másfél órás valami csak öh. Na jó. Akkor 1 óra 53, 57. Itt láttam, hogy vannak különféle hosszaságban ö, verziók ebből a filmből, de ilyen minimálisan ö, hosszabb, csak ö, ilyen 1,54-est is láttam, mindegy. Ö, mondom, hogy mi látható, és akkor ti is úgy be tudjátok állítani. Na, hoztam egy sört, én nem vagyok egy nagy sörös, de úgy érzem, hogy ha úgymond ilyen Ö, tudjátok, van ez a kalap, kalapács, hogy csak vég végszükség esetén. Ö, hát nekem most ez a sör van itt, úgyhogy így próbálom ezt a filmet kibírni. Na, de akkor nem pofázok tovább, akkor visszaszámolok, és akkor ti is, akkor indíthatjátok. 3-2-1 indul. Na, egy ilyen lencse látható next film. Úgyhogy ezt keressétek most tűnt el valami ilyen szómozaik tvn film hm. na eddig jó földközi tenger és azt is mondta Gergő hogy nagyon bátor vagyok hogy ezt az audio kommentárt vállalom de hogy ez egy lényegesen alkalmasabb alany mint a Noa <gül> úgyhogy ez mindjárt kiderül akkor ez is egy nemzetközi produkció akkor egy olaszú domálnak most egy tűző napsütésben a sötét öltönyögben Nézni is rossz. És nem látja a távcső nélkül a nőt. Az igen. Hát akkor már jó, mégis belement az üzletbe, vagy mégsem. <gül> Mi ez a zene? <gül> Úristen, miféle zeneválasztás ez? Úh, micsoda megvalósítás. Na most már New York. Itt volt aztán Lóvé, vagy San Francisco, bocsánat. A karakterek bemutatása egészen parádés, így azt sem tudjuk, mit nézzünk. Azért az utolszinkronit is befigyel, az nem csak egy magyar dolog. Az UNESCO mint gulyás gergely. Mit kereső itt? Mi az isten? Ez is ilyen szexszerződés, mint a szürkébe? Jaj, oh, Istenem, gyerekek már, hát nem lehet érteni, mi zajlik. Vagy csak én nem értem? Vagy... Jaj, már megint ez a zene. kicsit két bekinzére emlékeztet ez a nő. Kezdődik, ja ennyi. Hm. Hm. Jaj, úgyis szünetelni fogsz. Uh -huh. A férfi rázza a nőt. Nem tudtam, hogy ez science fiction. tartunk. Tíz! Oh. Még, még nem bontom a sört. Azért ennél rosszabbnak kell lennie. Mondjuk furcsa, hogy ezt csak így bejelenti. Hm. Hát ez nem túl kedves ettől a fazontól. Kezdem érteni, miért nem akartak a közösen nézni. Ó. Oh. ha. Na, hát ezt sem volna, hogy egyszer Freddy D vel szoftpornót néztek együtt. Közben a volt Xboxozik, vagy mi? Ezt az ideót. Tehát. Hát, isten, ezek a... Az ezeket a fej. Milyen utasításokat kaphatott? Milyen fejeket vág el. Hozzá ezek a pátaszorzenék. Ja, és a nő még élvezte. Igen, igen, per, természetesen. Mi sem természetesebb ennél. És a kis függönyke mellett közvetlen, hát betajok. Még a nőnek volt megtiszteltetés. Azért majd utána nézek, hogy a feministák mit szóltak-e ez a filmhez. Hogy konkrétan zaklatták, hogy ez már igazából megerőszakolásnak is nevezhető. Ez a fickonak is miért volt jó? Tehát a, a, nem tudom én, a öreg fazom mellett közvetlen egy függöny mögött. A... A... Micsoda a beach soccer zenem egy hátul. Micsoda a social distanc distancing szerint ülnek, figyeljétek. Mindenki második méter távolságra. gira utri ate teuti calaura anche uri matte uh! Hmm. Olyan szimpatikus emberek. Innen látni. Ilyen dumát. De hát ebben a filmben ezek szerint ez is sikere vezet majd. Eltűnt. Egy mágus Csupa hétköznapi ember. Te jóságos, mi ez a póló? Szerinted ebben a filmben lesz egy közepesen kövér ember is? Oh. Szegény. Ez egy nehéz döntés. A földközi tenger, a jacht, vagy, vagy az egyedülét. Itt lesz megint mindjárt a mágus. Figyeljétek meg. Megint eltévedtél, baby girl? Jóha. ez a köntös egy túl szép darab Hát, a drónfelvételekkel itt sem spóroltak. Mi? Mondom én, ez egy mágus. Jaj, már megint ez... után egy kis pia a legjobb koktél. szerelem első látásra, hát így, így már teljesen érthető és, és vállalható, hogy benyugtatóz egy szívbeteg nőt, és elrabolja, ő is csak ember, romantikus hát értelek ebből a fickóból megpróbálnak a film végére egy pozitív alakot varázsolni, én, én nem tudom mit csinálok ez egy nulla ez a csávó pontosan, mondd meg neki Ja, det är ju sjugas. Ezt hogy gondolta komolyan? Hát, <gül> elrabol valakit, és jaj, hát tudom, hogy nehezen indul, de adj már egy esélyt, jó? Nem vagyok olyan rossz arc. Na hát igazából ő a jótevő, megmenti a megcsaló embertől. Úristen gyerekek, tehát... Uh -huh, igen, azért fogdosod a dudáját. Tehát mindezt az ultravallásos Lengyelországból. Hú, kezdem érteni a. Jó, ja, addig el... Ah, <tosz> ez. Ez eszem megáll. Semmit nem teszek a beleegyezésed nélkül. Na, gyerünk! Na. Még egy nő... Hát hmm. Hí, nem is olyan rossz arc. De még nem is lenne baj ezzel a történettel, hogyha nem ilyen, ilyen romantikus ö, környezetbe raknák, hanem mit tudom én, valami, valami elmebetegnek a, a történetét kéne nézni, hogy mintha, nem tudom én, a, a méniekben vagy valami, de hát nem így. ez így ebben a formában gáz de hát még talán a film megváltoztatja a véleményemet még van rá közel 1 óra 20 perce Ebben milyen erkölcsös És még berakják ide ezt a mafia szálat. Hm. Biztos egy szigeten lesz, és nem tud csak úgy eltűnni. Hoppá. Most megpróbálja ilyen jó srácnak bemutatni a magát. Uh. 364 nap múlva Sosem tenni kölyöt, amit nem akarsz. Ennél még 2020 is jobb év lesz, mint hogy egy ilyen börtönben legyen ezzel a kreténnel. Na. Még ideges a sör. Még, még, még várok egy kicsit. Mondjuk azt el kell mondani, szürkéhez képest ez a nő, ez, ez jobb színészileg, meg kinézetre is szerintem Dakota Johnsonnál. Én nem vagyok egy nagy Dakota Johnson rajongó. De hát ez nyilván egyéni preferencia kérdése. De mik ezek a zenék Én a nőhelyében így a leggázabb ilyen susogós tréningruhákat kérném, hogy csak abba legyek egész nap, hogy a kedvét is elvegyem. Meg mama bugyit, férfi pelenkát, vagy férfi felnőtt pelenkát bekakálnék egész nap. Szörnyű ez a zeneválasztás. Tehát tényleg, tehát ez a, ez a filmhez, ez, ahhoz képest, hogy miről szól ez az egész, ez egyszerűen vállalhatatlan. Kise a ah, mókás montázs. Na, nem jó, menj vissza. Na jó, kell az a sör. Jaj, demókás, nem bírja el a csomagokat. Én nem bírom ezt a csávot elviselni, azt kell mondjam. Tehát lehet, hogy egy hót jó fej magánéletben vagy akár más filmekben itt egyszerűen egy olyan görény így ránézek, és... Nem fogják érteni. Ké? Ké? No, no. Minokko prende? Bár oh. well, ez inkább spanyol volt szerintem, amit mondtam, de. Jaj, pff. Utálom ezt az embert, de szóval. Megint megállapítom, nem vagyok egy nagy sörfan, de mindegy belefér most. Csupán 25ször szekte már meg, aha. na ja. Most el kell nem jegyzetelni a podcast Miért mosolyog? Ennek a nőnek kísírt szemei kéne, hogy legyenek egész végig. szakács farkánál volt a boros üveg, olyan, mintha na, tekerjétek vissza, és nézzétek meg na hát, mit csinál vajon? szerintem kertész Gyerekek, tényleg ennél még a szürke is hogy mondjam emancipáltabb volt. Ott legalább egy szerződést írtak. Ez meg csak elrabolja és, és ezt egy ilyen romantikus köntösbe rakja. Hát eszem meg el. Ne kezdj el énekelni. Vagyis volt, én nem. Ö, én nem szeretkezem, én baszok. Ez a. ez a lengyel. Vagy olasz. Hmm. SOS, SOS, itt vannak a GPS koordinátáim, küldjetek segítséget írnék a, a, a, nem, a nagy követségnek mindenkinek. Most már kezdem tényleg érteni, a Gergő miért mondta, hogy ez egy káros film, néz meg már, simogatja. Ez hanyadik nap lehet a harmadik? Ja, hogy itt van a tusoló, közvetlen a hálószobából rálátni? A kettő is van, praktikus. Szóval én már csak azon izgulok, hogy, hogy ez a film is csak missionáriusig jut, mint a szürke A kéne csinálni egy, egy alternatív verziót, az összes zenét kicseréljük. Itt most szólhatna mondjuk a. Uh, uh, kérek egy puszikát! Taníts meg gyengének lenni! Are you lost? Igen. Ezt most már másodjára kérdezi, de nem bírt választ adni. És most se fog. A, ah, işte. Ugye, az a függőnél, kis csaj. Jó, nem fogom többször mondani a, az ő idézetét. Hogy sosem csinál, Ó, oh, tessék. És mások mellett, tehát ez... Oké, okay, ő a főnök, de... Ah, foglalkozom én is ilyen hülyeséggel. Gergő, miért kellett ezt megnézni, basszus? Ezért ott hogy a karácsonyi filmválasztásnál azért hatással lehet... Barsó? Hogy hol vannak? Ja, Róma. Piotr azt hittem Budapest. Tök olyan volt az építészet. Csupa ilyen Instagram pofa lett itt castingolva Talán az öreg fószer nem. Jaj, ne provokád, nyomd az arcába a fagyit. Ez jó ötlet, hogyja magát letartóztatni. Kezdem öveszíteni a türelmemet. Delegrápti itt vagytok. Együtt nézhetjük ezt a gyönyört. És átmenj magától. Nézzük a meccset. Bordéház kivilágítás. Nem, mintha én valahol lettem volna, de így képzelem el. Te jóságos. Pontosan. Ne légy undok! Tudod, mit csajszikám? Gyere, gyere vele egy össze, és akkor vége a filmnek. Tehát ez... De ez annyira bevállalós ez a film, hogy a fickónak a gyíkeát egyszer nem mutatták. Nem, mintha ragaszkodnék hozzá, csak akkor legalább azt mondom, hogy oké okay, ezek. Ezek nagyon, nagyon komolyan gondolták ezt a fajta filmet. Na, kezdődik. Ti hallottad a nő beleegyezését? Hm? Meg hogy ő gyengétséget akar. mind dukni egy ilyen ocsmányfestmény festmény előtt. Ez, ez a teteje mindennek. Egyébként, ne egyetek félre, tehát nem arról van szó, hogy. hogy izé, most azt cikizem, hogy filmben szexszeretek vannak, mert, mert. hogy mondjam, ez csomó film, ez hozzá tartozik, ami, ami ilyen témát mutat be, vagy akár teljesen másfajta film, de egy-egy de ilyen jelenet az egy ikonikus része és hozzá tartozik az emberi élethez, de, de hát ez mi a tehát Erről maradsz le, ugye így, így hagyta ott a csajt. Tehát vele nem csinál semmit. Oké, okay, hát ez öreg, most mentél el? Nem, a hátához nem. a szóval, csak azt tudnám megmenteni a végére, hogyha valamilyen utomódon ez a nő szerez egy fegyvert és lelőni. Ajjajjaj. Na. Ez, ez volt a filmnek a manisát, mondata. Ezt fel is írom. Ezt bűn lenne nem idézni majd a 195. filmbarátok podcastben. most tényleg ez lesz a filmben, hogy ez a nő, ez, ez beleszeret ebbe a kreténbe. Én nem tudom, mit csinálok, tehát. És ez most mi volt? Ezt hatni a sör, nálam elég kevés kell. Igazából csak segíthet ezen a filmen. Az a világ leghalkabb klubja. Nézzel hallani a távoli beszélgetéseket közben a kép alapján dübörögnie kéne a technónak. Most mi a bajja tulajdonképpen? Most krumplizsákban kellett volna jönnie? Én nem hiszem, mert tényleg ez a nő nem tudna elszökni innen, ha nem akarna. És ez volt ez a halaszthatatlan program, el kellett menni, ülni egy dohos szobában, Mert egyedül van a nő, tehát ez... ezt a csávot is mindjárt szétverik. Ez el nem hiszi az ember, hogy tényleg ez a zene szólna ott. Hát ez valószínűtlen, hogy.. Hát ez. Hangkeverés borzasztó. Olyan jó színben tünteti fel a férfiakat ez a film. Mindenkivel tudok azonosulni benne. Mindenkivel! Ez tényleg köpött két begint 20 évvel ezelőtt. úgy uh, vélem még 50 perc. Ah. még van 360 napja Jaj, bocsánat, igen, tehát olyan fehér nemüket vett neki, hogy kb. 28 pántja volt, ami nyilván ritka fontos volt a nőnek, de hogyha felvesz egy szép ruhát, akkor, akkor egyből lekurvázott. tehát Istenem a filmet egy, egy pakítót tudná feldobni. Ki ott van a konyhában, megeszi a babot. Na... Most bele szeretné megmentette az életét. Dient vége köszönjük szépen. <tos> <tos> ha, tesz. Kurva anyát te gyökér. De érted, ha legalább az lenne, hogy, hogy ezt a nőt már sok ideje ismeri, vagy, vagy akármilyen módon kapcsolatban volt vele, de nem, látta egyszer. Tehát ne szórakozzunk már, tehát én, én hiszek a szerelem az első látásba, de azért álljon már meg a menet, tehát tényleg... Jó, ennyi volt. Harabd le! Sőt, gyakorlatilag gyerekek az öt szürkébe a missionáriusig eljutottak. Oké. Okay. És hozzá. ezt mondom gyerekek, legalább akkor mutassa már. Tehát akkor legyen olyan bevállalós, mint egy, egy jó pár nem felnőtt film, de mégis meglépték. Tehát ez, ez, ez, ez műmajárkodás. Én tényleg kíváncsi lennék, hogy, hogy hát nyilván ennek a filmnek nem én vagyok a célcsoportja, hanem a, az, aki a szürke. Tehát a Gergő tanúsíthatta annó, hogy, hogy tele volt a mozi nővel, ilyen középkorúval, meg vele. Tehát ezt mai napig nem értem, de mindegy. az én az ő dolga, amit meg kell magyarázni. De hogy azok hogy látják ennek a filmnek az üzenetét. Ezt ez tényleg érdekelne. Nyilván nem fog kifejezetten választ kapni erre, mert a mi célközönségünk sem a, a nőkre, a nőket fedi le leginkább. Bár a szokásos YouTube átlokhoz képest, én azt mondom, hogy mi már jobban állunk, mint egy egy 5-6 éve ezelőtt. Tehát azt hiszem most valami 85%-a férfiak aránya csak. Ami már egész tűrhető. Jó, tehát itt most heves kufircolás. 1.11. Még több mint 40 percig tart a film. Akkor most mi a franc fog még történni? Esküvő, gyerek, lakásbiztosítás. Te jóik, hány helyen csinálják még? És kiderül, hogy csak elmondta, <gül> az milyen lenne. De nem csak misszionárius volt. Most kellett volna elhajtani a nőnek. Ugye, hogy dugásból akar többet? Azt hittem csókból. Te jóságos gyerekek. Hány nap telt el a rablás óta? Legyen egy hét? Ez sem mutatja be a film. 365 napnak nevezik el a filmet, és azt hinné az ember, hogy a Napok száma az valamilyen utomódon egy fontos tényező lesz. Semmit nem tudunk. Hány nap telt el? Na. megjelentek a divattervezők. Ha, ilyen mókás zene. Ó, jaj, jaj, mit vegyem fel? Übergáz ez a film, tehát tényleg. Képzeljétek, -e, van ez a film, ez a uh, úristen, hogy hülyek! heli amikor ilyen segélyközpontos központos. Vészhívás, vagy a hívás? Azt hiszem, csak a Na, kérdejtek el, ott is elraboltak egy lányt, és mi lenne, ha ott is erre ment volna ki, hogy áh, beleszeret az emberbe, észreveszi, hogy nem is olyan rossz fej, aki meg akarta ölni, De azon kívül, hogy ez a film ez így felcseszi az ember, tehát most hány percén tartunk? 1.14-nél tartunk. Azért nem mondanám, hogy ez egy pontot megadom neki, mert legalább technikailag többé-kevésbé rendben van. Tehát ezt mindenképp talán el kell fogadni, hogy hogy látszik a munka ebben az egész borzalomban. Bár ez mondjuk elmondható az Amelire is, de ott, ott nincs kegyelem. <gül> ott ezt se számít, az, hogy akkora retek az a film. Bocsánat, hogy mindig előzom, de gyűrölöm azt a filmet, de figyeljük a történéseket. Aha, tangó. Uh -huh. Oké. Okay. Na ez lenne az a pillanat, ahol most előre tekernék, de hát miattatok nem lehet. Annyira király maszkosbál, az egyiken egy ilyen, ilyen semmi, alig van valami, a másikon még annyi sincs. Te ki vagy? Húgy néz ki ez a most mint a... Batman... Nem... A bénes Batman... Úristen, ez a sör, ez ennyire belültet. Mert... Sötétlovak felemelkedés. Ott volt a Catwoman, az enhead annak volt a maszkja. Ha minden igaz. Minden hülyeségről pofáznom kell, mert egyszer nem történik különböző semmi ebben a marhaságban. Ez is érte azt a portrét, az alapján festette, hogy egyszer látta a távcsőből. Nekinek ilyen fantomkép készítőnek kéne mennie. Szétültem a seggem. Legalább egy jelenetlen, ahol nem kell ezt a kretént látnom. Egyszerűen nem bírom már látni a pofáját. ez már a gyengéd énje, ha nem tudnátok legalább vonzók lennének ezek a részek. De itt van ez a szép nő, és nem kezd semmit ezzel ez a film, mert mert én én nem is tudom, hogy mondjam. Mint hogyha ott improvizáltak volna, és egyik se tudná, mit kell csinálni. Hogy jól nézzen ki. Tehát én elhiszem, hogy még ha meg is játszák, ez így működhetne, de, de rendezésileg, tehát ez... Na, hát ez egy gyors tüzelés. Ez is feltétlen fontos volt esznek berakni a filmből, mert, mert ez annyit hozzáadott az egészhez, alattán most fog jönni a film legjobb párbeszédő. Na, tessék! Ez volt a legjobb mondat. Ó, hála égnek! Ja, azt hittem szabadon engedi a rohat anyád. 21.30 már nincs sok átra fél óra milyen borzó varsó Ezek a zenék kinyírnak. Ez ugyanaz, mint a Pesti Balhénál, csak ott ilyen, ilyen instrumentális zenék voltak. Hú, de nem szeretem, amikor így tolják a koffert. Vagyis ez ilyen egyéni ö, autizmus, de nem szerettem. Húzza az ember maga mögött, ahogy ki lett találva. Grumpy Freddy megint megszólalt. Na, talán most én az első kövér ember, nem, mégsem. Még egy vékony nagy mellő. Na, mond csak el. Ah. tehát sugar daddy kedves hölgy hallgatók ennél is kikérném a véleményeteket ti hogy látjátok ezt a jellemzést Ja, én úgy szeretném, hogy ilyen 20 perces táblistája legyen, azt nem kell a végignézni A barátnődre költöz el, szólj a rendőrségnek. Az átlag lengyel, hétköznap. Borral a fodrásznál, jacuzzi. Még a, még a masszírozók sem átlag emberek. Na, elfogyott a sorom. Figyeljétek meg, megint megjelenik ez a segg. Megint ezzel fog előjönni, hogy elvesztél, baby? Te, te, tényleg, mi a szent szarért kell most ezt nézni? Tehát mondjátok már el. M miért fontos ez a történet szempontjából azon kívül, hogy megint valami szal zenét berakjunk a háttérbe. Jaj, ne, ne, ne. Na, no. akkor lehet még nem no move. Nehéz erre mit mondani. Utálok mindenkit. Utálom ezt a filmet. Utálom, hogy ezzel szúrom el az estémet. Annyi mindent csinálhatnék. Ott lesz ben, a liftben. és össze fog bunyózni a kopasszal. De meg fogja állítani valaki a liftet, ott van, oké, okay, a kopasz. Jó, akkor nem fog lenni a, a, a kretén. Fel fog bukkanni, tudom. Egy kisebb vagy, és nem. Oh. Vagy akkor itt lesz. Valahol lesz. Csak hogy felcseszen. Ez a szőke nem áll jól ezen a dön. Elcsúfították. Tudtam én. Who are you 22 per és túl vagyunk rajta? Igen, min? Mondd el, min? Jól érezted magad? Jön a dugozene. És azt, hogy Italian Rape, ezt, ezt a kifejezést. Pont ezt láthattátok, hogy ez egy olyan kifejezés a filmes nyelvből, hogy úgy indul, hogy a nő az ellenkezik, aztán átindul, vagy átváltozik abba, hogy ő is élvezi. És itt pontosan ez történt. Italian Rape. Ma is valamit tőlem? rengeteg ilyen olasz film elsütötte, aztán innen jött ez a kifejezés. Most jöttek rá, hogy van ágy is, de függöny nincs. Nem vettem már egyszer a budgett. ilyenkor hogy mit akar nekünk ez a film mondani? Mert hogyha tényleg úgymond egy ilyen Stockholm szindrómát akarna mutatni, hogy, hogy a fogvatartott beleszeret, vagy valami, akkor legyen, tehát még ezt is elfogadom, de akkor ez, ez legyen jobban megoldva, nem így. Most aggódnunk kéne gyökérkéért? Öh, te jóságos! És legalább most megmondanátok, hogy hány napnál tartunk? Persze. Hát ez a nő tök hülye, tehát őszintén. És most nézhetjük a városnézést. A filmben mindenki undorító. Most már a nő is. Ilyen felszínes szar filmet. Ezek a kicseszett montázsok. Beraklak egy montást 1 óra 37 percnél, hát komolyan már. Miért kell ennek a filmnek 1 óra 54 percesnek lennie? Őszintén, még hogyha ugyanilyen felszínes akar is lenni, mint amilyen, ezt meg lehet oldani 1 óra 25 percben tökéletesen. Ott oh, te jóságos. Ja, hogy ez nem a ők voltak, jó. Lőjék le az oltárnál, én olyan boldog leszek. Üzletember. Jó. Hát egy éve nem látták egymást és itt találkoznak. Ez egy szoros kapcsolatra utal. I'm a businessman. I fuck her. Every day. a film már fél órája nem szól semmiről. És már előtte se elvitte túlzásba. Öh, te jóságos... Tösen elámosottam ettől a rohadt <gül> ez nem volt jó ötlet. Ó, Istenit! Isten. Ez, ez mostanra már kibírhatatlan lett ez az egész... Úristen, terhes lesz, bevetik ezt? Aj, ne... Mario az egyetlen jó fej a filmben. Hogy hívják? van ez is, hogy ez a nő is felszínes. Két hónap végre, végre, 1 óra 42 percnél hangzik el az első információ, hogy hány nap telt el. Besszarok. Olyan szép ez a nyelv. Bár gondolom nekik a magyar ugyanis hangzik, úgyhogy... Visszavonom. Legalább nem koreai, ahol. <síns> így, így fejeznek be minden mondatot. jön a következő mondtázs, én berosálok most már. Mi a szent szar ez a film? gyakorlatilag vége a filmnek, már kb. 20 perce, és már csak azt nézzük, hogy, hogy hogyan készülnek az esküvőre, hogyan próbálja a mennyaszényi ruhát. Hát ez elképesztő. Itt valami iszonyatosan nagy csattalónak kell történnie, hogy itt, itt még valamilyen utómódon megkegyelmezzek neki, de ez Áhá, gyönyörűk a zenék lekurvázta a barátnőjét Mondjuk, ami jár, az jár, valljuk be. Olyan meghitt pillanatok ezek ebben a filmben, a mély tartalmak dominálnak. Egy ember még hónapokig elfilózik az üzenetén, Mi fog történni? Már itt van a film vége. Az esküvő nem hiszem, hogy bele fog még férni. Le fognak szakadni? szakadékon. Mário megöli a dzsigolónkat. Mi? Mi, mi, mi? Lemaradtam. Akarják őrni a csajt? Jaj, nem is olyan rossz ember ez. Jaj, foglalt. kapaszkodjatok, óriási drámai finálé jön. Mi, így megértik egymást vakon? Csak egy alagútba ment és jön egy karú. No! Na, hát akkor mégsem csak az alagút. micsoda befejezés. Hát ez tíz oszkárt érdemel, gyerekek. Fantasztikus ez a film. Hát gyerekek, hát ez valami hihetetlen, És ezt nézték tényleg ennyien. Ennél, ennél még a szürke is jobb volt. Pedig ott aztán semmi kémia nem volt a szereplők között. Iszonyatos párbeszédek voltak meg, meg úgy alapból ezer sebből végezett, de hát ahhoz képest ez hát én nem tudom, tehát ez ez mondjuk tényleg ö, a production value az úgy okés volt. Ezt nem lehet tőle elvenni. Tehát a filmnek az üzenete az ultragáz, meg a, meg a főszereplő, meg a párbeszédek, a zenék, Hú, gyerekek, hát ez, ez aztán elpocsékolt idő, deluxe, de hát ez van Podcastér az ilyeneket be kell vállalni. Én most nem fogom véghallgatni ezt az zenét, hanem nem haragudtak meg. Gergővel közösen beszélünk, talán Sorter is megnézi addig ezt a filmet. A 195. Podkezen beszélünk erről a nagyszerű filmalkotásról. És hát köszönöm, hogy te velem együtt végignézted, remélem először, mert azért nem hiszem, hogy bárki bevállalná más, hogy jár ezt a filmet, csak hogy velem együtt újra nézhesse, de ha igen, akkor egy, egy óriási tisztelet neked, és egy állat vagy, és használt ki jobban az idődet, én ezt mondom neked. Na, Freddy D. voltam, és ez volt a 365 nap. Filmbarátok, audio kommentár, és legyetek jók. Remélem nem volt annyira unalmas, mint annó a tor. Mondjuk ez egy annál jobb alany, bár, bár ebben is voltak azért volt pontok. Na, legyetek jók, sziasztok!